Her først på dagen. Tørt med nogen eller en del sol, men senere mere skyde og byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Danmarks røst med programlederen Michael Jallving.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 Tabun finns i alla kulturer, alla samhällen och alla familjer. Också i Danmark, även i Timbuktu, Disneyland och Gamla testamentet. Tabun medför förbjud och religion barriärstraff. Den som bryter mot ett tabu passerar en gräns. Så är det ju i den mänskliga världen, men ingenstans finns det så många levande tabun som i Sverige. Det snygga, präktiga grannlandet till Danmark, Norge och Finland, du gamla, du fria Sverige. Varför är det så? I programmets första vecka börjar vi med invandring och morgonkultur- därför att det unäkligen är det största tabud av alla just nu. Vi pratade med Gunnar Sandelin, Fredrik Federle, Ilan Sadee, Jan Thuleberg, Maria Eksson, Jörn Adamsson, Peter Skjöl och Mikael som hade lämnat Sverige efter sin uppväxt- i Miljonprojektet utanför Stockholm. Dom gick rätt på tak, och jag tycker att det var både trevligt och upplysande. En hjemmengående kritik, som jeg tog med fra den første vejken, er, at de svensker eliter forsøger at øvertykke svenskerne om, at folkhemmet måske gørt om. Inspireret af gamle gode af socialdemokratien, faktisk tvært om. I denne proces er sekularismen blevet den nye religionen, antinationalismen den nye nationalismen, antiracismen den nye rasismen og monkulturen den nye kjernen. Øppenhed, tolerans og menneskers liga er det blevet den nye moselakken. Flere gange, når jeg i den og andre sammenhæng har kontaktet svenske debatører og andet klogt folk, har jeg ført høre, at de ikke vil medværke i den danske diskursen, som de, de kalder den. Det er kort ord, Et slags darkroom, dit man går ind som ren, men kommer ud som smutsig. Det er der anledning til, at jeg gør Danmarks røst. For at demonstrere for svenske lyssnere, at man ikke behøver at leve sit liv præglet af, af alle disse tabuen, så som svenska gör, mer eller mindre frivilligt. För att visa att svenska kan bli en del av Europa om man börjar lyssna till svenskarna. Mitt namn är Mikael Jalving och jag älskar Sverige. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio 24 Ek, Eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. I denne vekker kommer vi at diskutere andre tabuene, blandt andet jur, feminism, kunst og venstre. Men i dag skal vi prate om den svenske skolen og tolerancens pædagogik. Velkommen også til David Eberhardt, psykiatren og forfattere, blandt andet til boken Ingen tager skidt i det letkringtes land. Er du med på linjen? Ja, det er jeg. var bra. Hvad bruger du med? Um, vi har pratet om autoritetens uh, rolle uh, inom den svenske skola, og om det er et problem, altså at alle ligesom skal blive agent uh, som unikere, som, som, som, som kjærselskilder mennesker, og der er det meget svårt at gøre autoriteten i Allende, inden, inden for den svenske skola. Er det en bild, du kan genkære det? Jag skulle säga att det är det huvudsakliga problemet med den svenska skolan. Uh, och det är också i, i mångt och mycket orsaken till varför svensk skola får så riktigt usla resultat i Pisa. och Så ja, uh, så att, ja det känner jag absolut igen att så är det. Men kan du liksom peka på någon förklaring? Alltså, var, var, var kommer den drivande drivande? Var kommer de från? Det, det är svårt. Jag, jag vill ju mena, jag tror att det här handlar om eh, en, en gruppprocess i Sverige som har pågått i kanske 40 år mm. eh, eller längre än så. Eh, där, där vi så att säga eh, hela tiden är anti det, det är det finaste och det är det, det är det vi vill vara så att säga. Vilket ju är lite i, i motsatsställning till den gängsbilden av Sverige som ett ordningsamt samhälle kan man ju tycka att alla ska vara snälla men, men, men det ligger också i det att, att det finns en kultur i Sverige som är väldigt påtaglig att alla det, det som är så att säga det, Sverige är enligt World Values Survey som är alltså en sån här genomgående enkätundersökning där man ställer frågor i massa olika länder så är Sverige det mest självförverkligande landet och det mest anti landet och det har vi varit i evighet och orsaken är väldigt svår men jag tror det handlar om de här gruppprocesserna att <hör> vi styrs av, av enstaka individer som är väldigt anti och då följer man med dem i deras tyckande om hur det ska vara och det är väldigt svårt att tala emot det här budskapet att barn är så snälla och fina som ju det är grunden för varför man kan ha en sån här inställning att man inte får säga till barn det, där, därför att det låter väldigt snällt att säga så mm. Men alltså lärarna, de är ju liksom vad ska man säga, demokratins första hjälpare i den förstanda ja. de, de har ju en fackligt förpliktelse, de ska ja, det... ju undervisa, de ska ju lära ja, dessa, dessa ja. eleverna, de, de mest fundamentala äh, egenskaperna ja. Ja, ja, ja, absolut är det så. Lärare är otroligt viktiga och det är också en, en orsak till, till, till det här är att, att vi har så otroligt låg, lärare har så låg status i Sverige. Om man går 40 år tillbaka i tiden så hade ju lärare enormt hög status och då lyssnade man på läraren. Men i takt med, med de senaste decennierna så har lärarens status sjunkit. Eh, idag är det i princip omöjligt att inte bli antagen på, på lärarutbildningen. Därför att det krävs i princip ingenting. Eh, och, och detta är naturligtvis också ett problem. För om man tittar på skolor som McKinsey har gjort undersökningar på vad krävs för att, för att eh, man ska få en välfungerande skola. Eh, då är ju, den viktigaste faktorn är att se till att rätt personer blir lärare. Därför att läraren. Jag skapar formar ju, formar ju barnet i, i, i väldigt hög grad. Medan jag har ju varit och hållit föredrag nu sedan jag skrev min senaste bok Hur barnen tog makten. Mm -hmm. Alltså varann barnen tog makten. <laughs> Det har ju varit och hållit mycket föredrag för lärare och skolor. så att de de känner igen precis den här situationen att de kan inte säga till, till äh, elever, därför att det som händer då, dels blir eleverna äh, uppnåsiga och snutiga, men inte nog med det, utan då kommer elever, äh, elevernas föräldrar och skäller ut dem. Ja. ja. Så det är klart det är en o, ohanterbar lärosituation om, om man inte kan säga till barn som stör på lektionerna, för, för att då då blir föräldrarna förbannade. Ja, jag skulle vilja säga, alltså, barnen kan inte de kan inte ta makten alene. De har bruk från äh, enten föräldrarna eller pedagogerna. Alltså de som har Pedagogerna har. Det finns en del pedagoger som har en massa konstiga pedagogiska uppfattningar om hur man ska undervisa barn. Vem tänker du på här? <laughs> ja, det morgon fester jag vill inte nämna några namn ja och nu ja. Det finns, ja, numera, ja. Det finns ju några danska danska uppfostnings så kallade uppfostningsexperter som har haft otrolig impact i Sverige på, på, på man, får inte beröm, man får inte bestraffa barn man får inte berömma barn man får inte, alltså, jag vet inte om de har haft så stor i, i, påverkan på dansk uppforstran men de har haft extrem, uppför, eller de, han, ja. haft extrem upp, påverkan på svensk uppforstran eh, och det är klart att får du inte ens berömma barn därför att, därför att vi har fått för oss att barn är så sköra porslinsfigurer att om, om vi berömmer barnen så kan de ta skada av det det är ju ödelöjligt. Men, men om man tror det, då är det klart att du kan inte säga till dem på lektionerna heller. Nej. Men äh, på danska har vi också det, det begrepp som heter föräldrar. Ja, Kanske det, ju, det är det du inte, tänker på? Ja, nej, det, det är det Jag skulle säga att mm. föräldrar äh, Det är en kritik. Han, ja. han, det en kritik ja. av den ja. gängse uh, normen att man inte kan säga... Så curlingföräldrar är, är Det är ju det vi ser. Vi ser ju föräldrar som inte vågar... Som, som sopar, sopar isen för, för, för barnen så att de ska glida genom livet. Och, och det är naturligtvis problematiskt. Så anti-autoriteten är blivit den nya autoriteten i Sverige, kan man säga det så? Ja, det är, så, precis så kan man säga det. Och, och, och, och det, det, det, vi har ju också svenska barnuppfostningsexperter som säger att man ska uppfostra olydiga barn. Ja. Det är det som är gängsenormen. Gängse jag gör uppfattningen att det som händer då, om, om inte vi föräldrar tar ansvar för att uppfostra barnen, då kommer de att bli uppfostrade av sina kompisar, det vill säga majoritetsuppfostran. Så att säga. Mm -hmm. Och då, är det, då kan vi säga att barn i, i grupp, det är ingen vacker syn, utan barn i grupp styrs av, av de som har, det är inte, det, det är inte i allmänhet de, de högsta idealen som råder i de grupperna kan vi säga. ja. Om man perspektiverer til hele Europa, hele kontinentet, så får man vel sager, at den her anti om man kan kalde den så, den har vi været uh, meget dominerende og indflydelsesrig uh, også i landet som Tyskland, og uh, ja, også i de latinske lande, altså i, i særdelesæt i Skandinavien. Uh, ja. men lige, ligevel uh, værker det så, som om, at, at den svenske versionen er, er mere radikal, eller hur? Ja, det skulle jag säga. Den antiaktiviteten i Sverige är påtagligt mycket... Alltså det finns i hela Europa, det håller jag med om. Det finns ju drag av det här också i den anglosaxiska världen. Alltså i England och, och även USA finns det ju mm. delar av detta. Som, men, men i Skandinavien och kanske i synnerhet Sverige, eller i synnerhet Sverige så är detta helt extremt. Så att det roliga med svenskar är ju att svenskar går omkring och tror att vi är, vi är det mest om landet som finns, så det mest äh, allting kan jag tänka men faktum är att som jag pratade om World Value survey tidigare, vi är det konstigaste landet på jorden när det kommer till värdering av vad vi tycker och tänker om saker och ting finns ju inga som tycker så konstiga saker som vi <laughs> Ja alltså <laughs> i andra saker tänker du andra frågor ja, alltså vi är inte bara, alltså i, I de här frågorna, vi är världens minst auktoritetsbundna land vi är världens minst traditionsbundna land vi är världens minst religiösa land och som jag sa tidigare, vi är världens i synnerhet mest självförverkligande land allting i Sverige går ut på att alla ska förverkliga sina drömmar och det, och det att, att man kontraster, kontrasterar det mot länder med överlevnadsstrategier så, som, så har Sverige inga, överlevnads, har inga överlevnadsstrategier överhuvudtaget. Ingenting i Sverige går ut på att vi ska överleva, för det gör vi i alla fall. Mm. Men allt går ut för att vi ska förverkliga oss själva. Ja, det är en slags lyx i, i det historiska perspektiv. Ja, ja, och det fungerar ju så länge det, vi har det som vi har det naturligtvis. Men risken är att man inte alltid har det så. Och då, då, då står vi fullständigt handfallna, sannolikt. Och mm. det, är också, det är också det problem man ser med den svenska typen av uppfostran är stort. Ja. Det är ju att det funkar jättebra så länge barnen är barn. För så länge ingen säger till barnen så kommer ju barnen bara känna sig lyckliga och tycka att det här var väl fest. Va? Ja. Det är som att vara på kalas, kalas alla dagar i veckan. Men problemet uppstår ju, och det ser man ju också på, på svenska barn, hur, hur, hur dåligt de mår när de är tonåringar. Mm. För att man kan ju säga annars, ja, men annars får du väl uppfås som, som de vill. Det går ju säkert bra på slutet. Men svenska tonåringar och unga vuxna mår. Oerhört dåligt. Och det tror jag är den gängse förklaringen är att, vi så, att de är så stressade. Men det finns ju ingenting som stressar barn egentligen i världens mest, minst överlevnadsinriktade land. Utan det, det, som, det som stressar sannolikt är ju att man inte är dugg förberedd på att man ska bli vuxen. För man tror att man ska lalla runt som barn resten av livet. Ja, vad, vad händer då när, när dessa barnen barn, de blir vuxna? Hur kommer de att reagera psykologiskt? Alltså det, det vi ser i psykiatrin där jag jobbar normalt det, det är ju att vi har en enorm mängd barn som är eller barn, de är inte barn längre utan de är kanske 18, 17, 18 år som är oerhört, o, oerhört oförberedda på det som möter dem, det vill säga att att ja, det, det finns motgångar i livet för det är ingen som har berättat för dem de, de kanske inte får jobb därför de vill inte ta vilka skitjobb som helst alltså det finns ju oerhört många som faktiskt eller flickvänner som vi ser flickvänner i slut och så blir raseras hela livet och det är klart det är väl obehagligt om flickvänner gör slut men det är ingenting man normalt sett för 15-20 år sedan skulle söka psykiatrin för Nej, de bliver, dem bliver, dem, dem bliver udsat, for de har ikke liksom, mødt uh, og grænser og uh, forberedelse på voksenlivet. Er det det, du sagde? Det, det er præcis det, jeg mener. De, de har ikke... De har de, de, de, har inge, de har helt felaktiga förväntningar på vad, li, vad vuxenlivet egentligen innebär. De, de, de blir är barn med, hela livet. Men också när de kommer ut i, ut i arbetslivet, det ser man ju på un, un, ny, unga nyanställda då, då, som tror att det är de som de är, de är chefer från början så att säga. Och mm. lyssnar inte på vad chefen säger. Det är klart att då, då kommer inte deras arbetsliv sluta särskilt lyckligt. Va? Har du sett några exempel på det där i din praxis? Alltså unga människor som, som fortfarande verkar vara barn? Mm. Ja, Jag ser ganska mycket ofta detta. Sen kan man ju alltid påstå att jag har en selekterad grupp som jag träffar. Men i den selekterade gruppen ser man det väldigt ofta, skulle jag säga. Att personer som faktiskt förefaller inte var helt vuxna. Ja, vad är de första indikationen? på på ta, ta reda på varför hur, hur, hur de menar med Ja, alltså barn som ja, är förklädda som vuxna. Ja, den första det har Jag har inte funderat exakt Nej. hur hur det är med den hela bilden. Ja. Att man inte lyssnar och att, att man accepterar, framförallt det här att man inte accepterar att lyssna på dem. Jag ju igen, det, det hände ju inte heller för 15 år sedan att någon man, man, så, som har som, som auktoritet i, i sitt yrke eller så. Man säger att ja, det här är det du lider av eller så här är det så. Nej det gör jag inte alls, säger Du de. vet du ingenting om. <laughs> så, det, så de, de accepterar jag känner enkelt ingen facklighet psykologisk i det här fallet? Ja, ja, precis. Ja, och ja, och det, det vet jag ju kollegor eller vänner som sysslar med helt andra saker än jag har ha samma problem med ja. de här personerna som, som så att säga, inte alltid accepterar att man, att man kan någonting. David Eberhardt, du nämnde tidigare, där nämnde du PISA, dessa internationella undersökningar av, av hur skolorna i alla världens länder de, de, de, de prästerer äh, i, i betyg henseende. Och det verkar så att, att Sverige får sämre och sämre resultat. Uh, vad, vad är din förklaringen på, på det där nederlag? Jag, jag tror ju att det här handlar om, om att... Uh, ja, det, det är många saker som, som, som ja. man kan inte säga en sak. Men, men det vi pratat om nu är ett och en, en viktig orsak till detta. Man helt enkelt inte... Uh, och, och även, även då att, att den svenska pedagogiska... Uh, ska är att man ska, man ska hela tiden... Vi har ju haft ett, ett, ett system att man då inte heller får gradera. Man får inte ha några betyg överhuvudtaget. Ja. under lång, Var, Varför lång tid. Det, det? Det verkar ju fullständigt konstigt sett från Danmark. Att betyg är liksom en, en slags bråd. Ja, det, det konstigaste är nu att nu bråkar ju de stora partierna i Sverige om, om ska, ska vi våga ge betyg i årskurs sju eller årskurs sex? <laughs> okay. jag hade betyg från lågstadiet första, alltså, och det hade alla med människor det var ingen som var, var, var stressad över det mm. eh, utan betygen var inte så viktiga när man gick i ettan, tvåan, trean men det var, ju, det var ju fortfarande så att man visste var man låg och det gällde ju även de som var dåliga det är, ju, det är viktigast för de som är dåliga i skolan eller som inte klarar yeah, precis. det är de som behöver veta detta tidigt så att de kan rätta till det men då har vi ett system i Sverige att, att det är elakt och filt att gradera barn och det är klart att om man har den inställningen då kommer inte skolan gå särskilt bra heller för att, och det är det värsta och tråkigaste, det, det tråkigaste med det här är att svenska skola blir mer och mer ojämlik det vill säga att de som har akademiska föräldrar från början de, de som har en studiemiljö de klarar den svenska skolan också för de klarar alla skolor va? Ja. Medan de som inte har det här backuppen i, i, i hemmet, det är de som får rilla av den här. Att man bara struntar i, i, i, i... Och nu har vi ju stora partier i Sverige som dessutom är extrem medvind av någon obegriplig anledning. Som påstår att man ska ha läxförbud. Läxförbud? Läxförbud är det nya. Ja, det är så mycket tokigheter som man, man förstår det inte. Varför är läx och betyg så problematisk, sett äh, från Sverige? Fråga inte mig. Jag vet inte detta. Jag kan inte se att, att man vet var man var man befinner sig. Det, är, det, är, det ska man ju. Det, det, det menar jag är. är, är en, det, det är bra för en. Det är klart att man, man det är mycket bättre för eleven vet om man är bra, eller vet om man är dålig. Detta är dessutom för en. Jag menar, det, det här gäller i alla sammanhanget. men den mänskliga hjärnan fungerar så att man mår mycket bättre av att veta om man, äh, om man är dålig på någonting, så vet, bara man vet om det är bättre än att man misstänker att man är det. Ja. Du har skrevet i din bok, Ingen tar skit, äh, jag citerar, vi accepterar inte att någon är annorlunda överhuvudtaget, samtidigt ska vi ju alla i individualismens tidvarv sticka ut för att definiera sig som uni unika. Ja. Alltså kränker alla varandra hela tiden. Är betyg och läxor är det liksom en, en kränkelse av individer och de, de unika människor? Är ja, det så? Det är, så? det är så man menar. Det är så många menar att det här, det här blir en, en, en förelämpning mot den som inte har det högsta betyg. Det är samma sak som om man ska åka på förra har man haft skolan, Man åker på utflykt och då blir det en kränkning av dem som, som inte har Även om man då kan tillföra medel utifrån och säga att de som inte har råd med att åka på skidresor och sånt här i skolans regi över dagen, de får pengar av skolan till det. Så även om de får det så, så, så finns det ju de som är, nej men det där är orättvist för då kommer de känna sig utpekade att de inte har pengar. Ja. Så, så när, men det, den här typen av föreställning är helt norm, normerande i Sverige på ett väldigt märkligt sätt för jag tror egentligen inte att svenska folket tycker det här. Utan jag tror att det som är grejen är, och det var därför det jag inledde med, att vi, vi har väldigt högljudda extremistgrupper i Sverige som ser sig själva som mainstream. Ja, men vem tänker du på här? Kan du... Ja, ja, det finns ja. ju politiska, politiska extremist eh, åsikter i, i stora dagstidningar och så här som företräds av, av, av de här typerna av, av föreställningar som vi precis sa att, att det, det är farligt med betyg och sånt där jag hävdar att det är en extremistisk uppfattning det har, vi, det har vi vi har ju ett av de stora partierna som, som går väldigt bra i valet som har den här uppfattningen att det är jättefarligt att ha betyg Förlåt, Vem är det? Ja, Miljöpartiet till ja. exempel tycker det är farligt med, med, med betyg. Vänsterpartiet tycker det är farligt med, med betyg. Jag tror att de här nya som, som kom in i eu ett feministiska initiativ är mycket negativt. Och det här är ju fullständigt extremistiska uppfattningar som då svenska, uppfatt, svenska befolkningen uppfattar sig som... Normerande, eftersom ja. så många... Äh, så att, äh, ja, jag du, du har förstått att man får skulle tycka det här. Ja, ja, ja. jag ska fråga någon annan äh, på senare <laughs> tidspunkt. Äh, du nämnde tidigare att, att det är liksom en gruppprocess som har hållit på i 40 år. Ja. Äh, kan du liksom sätta några äh, stationer på, på väggen? Äh, om vi ska beskriva denna historia historien, den svenska auktoritetens äh, Afskaffelse i Sverige, i svenske skoler, altså med lægstforbyt og problematisk holdning til betyg osv. Er der ligesom en kronologi, du kan du kan berætte om? Ja, altså det er så, Sverige og Finland har det jo eksakt samme system frem til 1968. Ja. Och, och, och efter det så har vi ju, har ju då den svenska skolan blivit allt mer antiauktoritär och den finska skolan är i princip är oförändrad. Mm. Men, men sen är det klart att den största förändringen det blir, det är ju ändå så att den skola jag gick i på 1970-talet skildes väl inte extremt mycket åt från, från den tidigare. Även om, det, även om det redan där menar jag så, så, så var det så att säga det var inte det var inte häftigt och coolt att vara bra i skolan i Sverige. Jag vet inte om det är i andra länder. Utan mm. Det var någonting som man... Vad var, var, var, var det för... Så var man en dux eller hur? En, en, en, en, en, en, en, en, en dux på danska, det betyder en, en, en person... Tönt. En... Ja, ja. Ja, men så är det. När jag gick i skolan så var det, det gällde ju, det gällde ju att, att försöka mörka och försöka låsa så att man, att man, hade, att man hade sämre betyg än vad man hade. Ja. För, för om, om, om, om folk fick reda på att man hade bra betyg så, så, så kunde man ju få, få spöva. Mm. Så det är 68 som är liksom det första stäck på vägen i Sverige? Ja, Sen är jag ju uppvuxen under sjuttal, allting var roll, i alla fall där, där jag kom från. Alla skulle vara liksom tuffast. Och man, och barn tävlar ju gärna. I alla fall finns det väldigt många barn som är väldigt tävlingsinriktade. Och, vi, och, och det är klart att tar man bort tar man bort det här att man tävlar i att vara duktig, det vill säga tävla i, i, i, i olika ämnen och så här, då börjar, man, börjar barn tävla om andra saker. Det är vem som var ja, tuffast på skolgården. Och så mm. Mm. David Eberhardt, här till sist, jag vill gärna fråga om, varför får man gör det i Sverige? Alltså, hur, får man tagit, hur får de vuxna tagit makten tillbaka från, från, från, från barnen? Det, det är som jag jag tror som du, du var inne på. Alltså det, är inte, det är inte barnen som tagit makten, Nej. Det är de vuxna som har gett bort makten till, till sina barn. Så att, och och, och hur, man, hur de har gjort det? Det har de gjort i hög grad genom att, att vi, vi tror att barn är väldigt ömtåliga uh, Och sen alla de här sakerna som om kulturen som förändras i. i uh, Alltså det, det, det finns ju, Men det som man kan göra skulle jag säga, och det som också syftet med varför jag skrev boken Hur barnen tog makten nu förra året och som kom ut i pocket i Sverige i, i, i veckan. Det, det, det, det, det man ska göra det är ju att ändå För sig om för det är faktiskt så att vi, vi i Sverige i alla fall tror att barn är så otroligt ömtåliga hela tiden. Vilket gör att vi inte vågar säga ifrån. Och så sitter vi och lyssnar på en massa barnuppfostningsexperter som, som, som kom, konfirmerar den där uppfattningen att barn är så ömtåliga. Men det finns inget belägg i vetenskap för att barn är särskilt ömtåliga. De tål att bli tillsagda. De tål att, att man säger, du får inte göra det, du får inte göra det. Eller om du gör på det sättet så får du sitta där och, och vara tyst. eller Äter du inte upp maten för att gå och lägga dig. Alltså de tål det här. Det är, det är, inte, det är inga stora trauman för, för, för barn. Det finns inget belägg för detta. Det är bara någon form av ideologisk, extremistisk uppfattning som är, råkar vara mainstream i Sverige. Att det skulle vara väldigt synd om barnen, om man ser till dem att de, de inte... Ja, de Finns det någon maten, som... Eller om man har uppfattning att om du inte äter, äter mat får du gå och lägga ut utan mat, till exempel. Det, det är inget konstigt. Jag, jag tror att man måste börja med att, att ge tillbaka självförtroende till, till föräldrarna. För vi har så mycket människor som tycker och tänker om hur man ska uppfostra, så att ingen vågar uppfostra. Och det... Och, det är en paradox. Kan du förklara det? ja, ja alltså, Paradoxen I, i detta uppstår ju i att, att det finns bara ett, enligt de här ideologerna så finns det, jag menar tar vi Jesper Jul som, som danska ja. experten som säger att eh, du, du, får inte, du, du får inte säga till barn att de, att de gör någonting, du får inte säga vilken fin teckning du har gjort. Mm. För då kan barnet bli tävlingsinriktat och få dåligt självförtroende för att inte nästa teckning är lika fin. Men det där är naturligtvis fullkomligt trams. Eh, skulle du som förälder inte säga till ditt barn att du har ritat en fin teckning utan då enligt, enligt ljud så kan man säga ja, jag ser att du är glad över att du har gjort en teckning. Mm -hmm. Det är ju helt bizart att säga så till ett barn. Eh, men, men så, om du vill säga det till barn så funkar det säkert också. Det är det som är simla bra. För Med alla de här För vad fan de menar säger, så, så kommer det funka hygligt barn då. Bortsett från att möjligen om du inte säger ifrån till barnen så kommer barnen bli besvikna när de blir äldre. Om man, man lyssnar till Erik till, äh, ja, äh, Frausing, som har undervisat i Skåne, äh, som leder det, så säger ja. han att at det största problemet det, det verkar vara det, att det är så många elever som stör, stör, stör på klassen. Ja, ja, det er bare, det självklart selvklart, at elever, som står klassrummet, skal ud fra klassrummet. Hvor skal de gå? Hem? Ja, da får, får man se til at satsa på særundervisning. Altså, jeg, når jeg stod i klassrummet, så fik jeg siddet hos rektoren. Ja. Ja, det er mange, som kommer for sitta hos rektoren, <laughs> når du... <laughs> Det blev jo ganske tomt i, i de klasserne, kanskje, i Sverige, om alle, som står gå. Ja, ja altså, problem... Ja, men problemet är att då, då nöjer sig inte föräldrarna med. Föräldrarna kommer, kommer in och stör, säger att min son ska, min son, inte bli utslängd. För han, var, han menade det här och det här. Och du var så dum mot min son, säger, säger de föräldrarna. Och det, det är klart, då blir det svårt. Så jag tror det första man måste göra det är, det är faktiskt att, att gå in och äh, styra upp. Så att, att äh, lärarens auktoritet och, och makt i klassrummet måste vara mycket, mycket större än vad den är idag. Ja, men hur gör man det? Det är väl en, en gevaldlig stor uppgave att, att, att lyfta. Och, och frågan är om, om politikern kan lösa den. Politikerna kommer inte lösa. Jag menar, Tittar vi på, på den, vår svenska skolminister så han är ju helt avskidda av alla. Och det är bara för att han har gjort några små steg i den riktningen. Ja. Det, det, och det är också en paradox. Men det har provocerat mycket, alltså vad, vad ministern ja, gjort. har gjort. Han har gjort små saker... Inte så lite han har gjort en del som är ganska bra faktiskt. Men det finns ju ingen, ingen politiker som är så illa om... Ja, det finns ju några som är ungefär i samma dignitet. Men han är ju han är inte populär för det han har gjort. Och han har ändå gjort sannolikt ett väldigt bra jobb. Det vet man ju inte heller, för det är otacksamt. För det tar ju 10-15 år innan man ser resultatet. David Eberhardt, tack så mycket för att du vill vara med på telefon för Brasilien. Det här är Danmarks röst dansk public service till svenska lyssnare. Och du kan kommentera programinnehållet på Facebooksidan Danmarks Röst. Eller skriva till programledaren Mikael Hjalving på drsnabela radio 24 Alltså dr radio 24 svdk Välkomna Lars Wilks, Var bra du kunde komma. Ja, tack. Vi ska prata om konst och vänster idag. Du har sagt i ett föredrag i Köpenhamn ett halvt år sedan att idag har kunstmiljön och vänsterflygeln format en allians. Och jag funderade redan den gången, vad, vad menar du med det? Ja, jag vill kanske inte säga att det är en allians, utan det är snarare en sammanväxt. Alltså för att... Ähm Konsten är ju en utmanande rörelse och vill sätta sig upp mot auktoritet och etablissemanget. Och vänstern har ju varit positionen för upproret mot samhället, mm. mot kapitalismerna. Mm. Men så har ju tiden gått alltså och vänstern har ju alltmer kommit att bli en, en del av etablissemanget. Mm. Och övertagit allt fler av de värderingar som finns. Och småningom har ju den, den här gamla revolutionära synen försvunnit den har liksom gått upp i rök och man har fått sig att någon form av mångkulturalism och kampen mot ja, rasism. Det, det säger du Lars alltså de, de, de kunstnader de, de, de hevdar fortfarande de är radikala. Ja jo man tror fortfarande det man. Man, man märker liksom inte att de saker man för fram är väl ungefär samma sak som Sveriges statsminister säger alltså, så att det, det blir en ganska märklig opposition man opponerar sig mot saker och ting som är mainstream alltså. Ja. Den, den är sammanväxt. Hur kommer den, att, hur kommer den att manifestera sig? Ja, den, den manifesterar sig ju redan. Alltså vi, I konstens värld så har man ju framförallt då en socialkritisk eh, konst som visas och, och som också då ingår liksom i kampen för mångkulturalismen och för att öppna alla gränser och allt detta. Alltså som är säga, ungefär detsamma som Politiken också företräder mm. i de etablerade sammanhangen. Alltså så, mm. eh, hur det kommer att utvecklas, det är ju rätt intressant. Men det blir ju då alltså att utbråd i konsten kommer då från fel håll. Alltså traditionellt från fel håll så får man ju på något sätt ifrågasätta de konventioner som, som ju då på något sätt företräder en vänsterhållning. Mm. Och det, då blev det ju smärtgränsen som snabbt uppnås där för de... Eh, någon som fortfarande tror på de, den vänsterideologin kommer ju att sätta sig till motstånd. Alltså. Men, men det är ju så, som, som jag brukar säga att vi har idag fått en konst som påminner om 1800-talets salongskonst. Vad alltså menar det som, du med det? Ja, det är ju den etablerade ordningen. Alltså det är förutsägbart. Det sker liksom ingenting. Man har inga skandaler. Det förekommer liksom inga provokationer som man behöver uppmärksamma. Utan... Man gör det som är förväntat och det som är rätt och riktigt och det betyder liksom inte heller så mycket. Så konst eh, idag har blivit dekoration eller vad ska man säga eh, ja. estetik eller politik? Ja, ja. Konfirmerande? Ja, allt på en gång. Alltså vi, den, den aggressiva sidan av konsten är då konst och politisk aktivism. Alltså där konsten blandar sig in i aktiva ja. förhållanden. Men när gjorde den det? det? Ja, det, målsen, Nej, det, det, det är mycket vanligt. För två år sedan så hade man ju då Berlinbiennalen som var en, en manifestation av politiken som aktivism. Alltså då man bjöd in Occupy-rörelsen att, att ockupera konsthallen i Berlin. Men det är väl inte mainstream, Occupy? Ja, det blev ju det va? Så när det kommer in i konsten så... Alltså Occupy-rörelsen är, är, ju inte egentligen nå någonting som man tycker speciellt farfyllt. Det är alltså, hipsters, ja, från det, New York. Ja, det kan man väl säga. Och eh, när man bjuder in dem att eh, ockupera, alltså så blir de ju utställningsobjekt du kan då komma till konsthallen och titta på ockuperrörelsen alltså, som konstverk, alltså så att alltså, konsten kan inte den, den har alltså väldigt svårt att skapa att i in politiken, alltså den är ju sin egen värld mm. Men den tror gärna och vill naturligtvis väldigt gärna eh, vara med i den stora alltså, make a difference, alltså men var, varför vill kunsten och kunstnaderna gärna vara mainstream? Varför, varför vill de gärna komma på biennalen och bli accepterade? accepterad, bli en del av masskulturen? Varför man, är det så? Man, ja, att komma på biennalerna är ju klart. Det är ju det är karriären och framgången. Ja. Det är, ju det, är du med där så är du någon. Ja. Däremot alltså masskulturen det finns ju stor skillnad. Alltså konsten har helt andra ambitioner än maskkulturerna. Alltså man behöver bara läsa på texterna eller gå på några seminarier så förstår man ju då att maskkulturen är ljus och borta. Och. Mm -hmm. Men där, däremot så vill man ju tro på konsten och fortsätta med sin, sin, sin, sin aktivitet. Att ifrågasätta saker och ting och kämpa mot rasismen och öppna gränserna och allt detta. Mm -hmm. Det är saker som man fortfarande tror på. Denna allians eller sammanvuxande när, när det började den alltså vad den, ska du beskriva dens historia? vad, vad, vad var det första steg liksom, när vänster och konstscenen vuxit ihop? Ja, det är det är, så genombrott i slutet av 80-talet alltså, det är också sovjetunionens sönderfall ja. När nä alltså vänstern går mot sin upplösning och man får liksom, omdefiniera det här med arbetarklass och annat ja. du nämnde den den amerikanske politolog Francis Fukuyama, ja. för vi, vi, vi började i dag i studion. Kan du berätta vad det ligger i, i hans tes? Ja, han menar ju alltså att det fanns bara en framtid efter murens fall, efter kommunismens undergång, alltså så, så var det ju liberalismen som kom att bli och därigenom skulle man inte få några förändringar. Alltså det, är ju en, det är ju klart en, en lite speciell tes att det inte ska ske någonting. Alltså, men i alla fall så menar han att det finns liksom bara liberalismens äh, relationer, kapitalismen kommer att vara det som dominerar allting. Det är när man kan göra mildra effekterna. Mm. Och så långt har det varit riktigt ju. Mm. Men det har väl alltid äh, funnits en strid, en konflikt över vem som ska definiera vad som är konst. Det är väl inget, inget nytt? Nej, det kan man väl säga. men... men äh, i, idag så är man ganska klar över att det inte är fråga om vad som är konst som är så speciellt. Därför att det är, det är, en, det är en så låg terskel Däremot så är det ju kvaliteterna. Alltså vad som är bra konst, det är ju där striden står. Vad mm -hmm. som är bra konst? Ja, alltså att någonting är konst. Är, I stort sett behöver man bara säga att någonting är konst, så, så är det konst då. Um, Men däremot blir det inte bra konst. Nej. Och den, den saken reglerar jag. Det, som jag sa det är att släpps du in på en biennal, mm -hmm. så är det, det, det är en bra konstnär. Men Lars vad är problemet med den här alliansen mellan det politiska och, det, och det kunstneriska, den konstnärliga scenen? Vad är problemet egentligen? Man mm. kunde väl säga att okay, vänsterflygeln tappade den kolde kriget men de, de vann nästa kapitel. De vann genom postmodernismen. De har, de har ligesom bare fået hegemoni over, over kunstlivet, og de har fået direkte, direkte access til den politiske verden og den politiske fortolkning af den moderne verden. Hvad er problemet egentlig i Problemet är ju det alltså att eh, konsten är ju alltid en oppositionell minoritet. Det menar du, ja. Som, ja. ja alltså så det, definierar du så, konst? Ja, ja alltså, det är inte, det, jag tror inte att, att det är det som jag definierar utan det är så man ser konsten. Alltså, det moderna konstbegreppet bygger på uppror. Det är en lång serie utmaningar och överskridanden. Och överskridanden kan ja. du liksom ja, ja. inte göra om du sitter nej. vid makten, alltså, nej, nej. så kan du inte överskrida utan det är en oppositionsrörelse. Och när den då hamnar i att vara. Det etablerade så får du på något sätt en salongskonst. Och det enda man kan dock tänka sig det är ju alltså att konsten i sig ska utmana denna etablerade konst. Och det är ju det som är svårt då. För man har en sån kontroll över allting. Så alla radikala konstnärer tillhör liksom salongs och akademi mm. Jag vet att en specifik äh, sak som du har varit intresserad i. Uh, en utställning som blev som blev stuppet uh, i lördags i Malmö på Galeri Rönnqvist och du har skrivit om, om den utställningen på, uh, på din blogg Lars Vilks mm. bloggen Vad är det som har upprört dig i denna sak? Ja det, det är ju det att man har ju inte försökt att ta reda på vad som ligger bakom utställningen Jag ska kanske upplysa se, lyssnarna om att alltså, i lördags har utställt den, den uh, malmödiska Agathu-kunstner, Dan Park, han er udstillet på en vernissage, han har der vernisage på Galerie Røndqvist i Malmø, og polisen kom, midt i vernissagen kom polisen og plukkede det ud, konfiskerede der otte billeder og tog, tog det med sig. Jeg ved ikke, hvem på, på hvem initiativ polisen handler det, men dem de, de, hvad skal man sige, de, de konfiskerede det, 8 bilder, og da blev Dan Park, han blev hektet, og også galleristen Henrik Rundqvist blev hektet. Normalt, nej, okay, han blev forhørt. Så. Normalt så bruger man at sige, at polisen skal skyde kunsten uh, fra kunstens fiender. Men her så er det så, at polisen uh, attackerer kunstneren. Stoppar hans, honoms utställning mm. det kan ganska konstigt se från Danmark och resten av Europa Ja, vi har ju en viss liten tradition i detta, men det, är ju, det har ju varit tidigare har det varit vänsterkonsten som har drabbats ju, mm. konst, eh, polisen Precis. har riktigt in och beslagtagit konst i flera tillfällen i konsthistorien på så 60-70-talet ja. ehm, men nu långtid, sätt, så har, man, sedan, ja. har man liksom vänt det hela va, nu rycker man ju in här va, då skulle man ju tänka sig alltså att våra konstkritiker ändå skulle liksom göra en analys av alltså vad, vad är det som görs här, vad är det konstnär vill. Alltså nu kallar man konstnär för rasistiska, hans bilder för rasistiska. Ja. Ja, och um, om man gör det så får man ju på något sätt motivera. Då. Var, varför är det så? Alltså har man, gör man en intervju med konstnären Nej, det gör man inte. Hur vet man att han spiller Ja, de ser rasistiska ut. Ja. Ja, alltså det, det säger man, polisen, eller det säger, ja, säger konstkritikerna? Konstkritikerna kastar en blick på det där och tycker att det räcker då. Ja. Men på något sätt så krävs det ju då lite mer om man ska vara seriös. Jag menar, Dan Park säger själv att hans intresse inte alls är någon rasistisk utan det är mer den politiska korrekthetens konventioner som han är ute efter. Och den här utställningen var ju tänkt att... Vad det kan leda till en saklig diskussion kring de här historierna. Eftersom när Dawn Park fälldes i Tingsrätten så, så efterlyste ja. Tingsrätten i sin dom. Alltså, eller hon sa det: att Detta kan inte leda till någon, <coughs> eh, någon saklig debatt som, som, saklig som, debatt. Ja, som, som leder till, till mer förståelse. Bland, bland människorna. Det är ett ganska märkligt inslag i en dom. Alltså men mm. men du kontrar ju det med detta att låta oss föra den debatten som, som tingsrätten efterlyser. Mm. Istället så får man då en polisutryckning. Och man får alltså då kritiker som överhuvudtaget inte tittar på någonting annat än, än ser eh, en, en enkel form av ett politiskt ställningstagande. Men det är väl en klocklar eh, exempel på en konflikt mellan makten och kunsten. Ja, precis det alltså. Och det är ju där vänsterrörelsen inte riktigt förstår liksom att de är marktens, går i maktens ledband. Alltså. Man, man, man har samma uppfattningar som statsminister Reinfeldt ungefär och. Men man tror att man fortfarande är den här radikala rörelsen som försvarar liksom en minoritet mot etablissemanget. Alltså. Det här är Danmarks röst.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 Det, det, det låter til, at, at uh, du og Henrik Rundqvist er lavet af samme, samme kemiske stof. Ni giver shit i hele, hele motstånden, eller hur. Og du er ikke ret, når, når, når disse saker kommer op og udstillinger bliver uh, attackeret af polisen, attackeret af mobben. Altså, jeg har jo været med, det, jeg har jo været involveret i flere provokationer, så, mm. og jag har ju stridit med svensk myndighet på olika sätt. Jag, alltså jag är ju bra. en, en ärad kämpe. Mm. Um, så att jag vet ju om alltså hur man ska föra en sån här historia framåt. Alltså motstånd det är ju någonting som är bra för konsten. Den lever ju på det, va? Utan motstånd så är det ju inte mycket jag har ju. Så att det är ju Sverige skapar absolut ett intressant konstklimat. Det börjar ju inte hända någonting här, alltså på ett oväntat sätt. Alltså men... Den konstnären som vi har som egentligen inte visar upp några speciella tecken på, någonting som avviker, har ju ändå börjat visa möjligheter. Mm. Så på... att, ja, det finns liksom ingenting att vara rädd för. Alltså, vad, vad kan inträffa? Nu alltså burar man ju in Dan Park någon gång men det gör ju honom till en bättre konstnär. Alltså, Varför så... det? Varför det? Varför blir han bättre? Blir, ja, blir det, fel, där, där verkar ju faktiskt den gamla traditionen för hans fördel alltså att en fältkonstnär är bättre än en friad. <går> det förstår jag inte. Ja, jo, men det är det. Alltså, att ju mer motstånd, ju mindre förståelse desto intressantare, desto mer förnyelse. Alltså, när, ja. när, du går, när du går in med applåder, alltså, då gör du precis det som förväntas. Men konstens historia handlar om att göra det man inte önskar. Och att möta motstånd, ofta ganska rabiat motstånd. Men Så. den applaus, den anerkännelse som kommer, den kommer i framtiden. Ja. Den kommer inte nu. Nej, men det går fortare nu för tiden. Ja. Förr tog det lång tid, alltså nu okay. går det fortare. Okay. Så det där kan hopp, man trösta sig med. Och, ja, det, man behöver inte dö. Alltså. Okay. Uh, du är inte rätt. Det ville jag vara, alltså. Men... Ja. Hvad om du skal beskrive beskrive Danpaks øh, tavler? Hvor, bryder du dig om, om, om, om den formen af øh, samhällskritik eller ironi, satire, hån, spot og latterliggørelse heter det på dansk? Mm. Det var ligesom hvad der var der lå i, i bare om udgrivelsen af Mohammed-riterne, øh, i øh, fra Jyllandsposten den titning, hvor jeg også jobber. Hvad bryder du der om om, om øh, om Dan Parks kunst? Ja, det är ju så att Dan Parks konst är ju inte särskilt märkvärdig. Va? Du kan säga att han har en stil, alltså man kan känna igen det. Eh, Ibland är det lite sofistikerat och han har lite med en liten poäng, alltså, men men jag menar, det är ju, det är ju liksom ingenting som, som är särskilt märkvärdigt, utan det är ju egentligen ironiska kommentarer. Alltså det finns ju inte någon stor djupsinnighet, alltså ingen stor medvetenhet. Men det är De ilskan, det är ju det. ilskan, det är ju onskan. Alltså det är liksom det, ja, som Salman Rustig ville säga, säga sataniska världs. Ja, men alltså, den, den är ju, det är ju ett litterärt mästerverk. Ja, men röst. som metafor liksom. Alltså, ja. Jag tänker på, det är ju satanistiskt om, man, om sko, man skulle bruka äh, Rustis äh, titel. Alltså vad var som, det kan jag, kritikerna säga, det, det är satanistisk kunst. Ja. Det ska förbjudas. Och det blir vad det nu. <clears throat> ja, det kan man ju det kan man säga. Alltså, att det, vissa av hans bilder blir ju det, va? Mm. Och, och, och, och, och, och, och jag menar det är ju bra va? för att vi har ju sådana saker alltså, till exempel Karl-Johan De 67 som ställde ut bilder skända svenska flaggan vägra värnplikt mm -hmm. och då kom ju polisen och beslagtog detta och han fälldes ju till böter och hans bilder eh, beslagtogs. Så det tog ju lång tid innan de släpptes fri alltså så att, det är helt i sin ordning alltså. det är bara det var vänsterperspektivet har bytt ut mot ett annat nu va? men ja. parallellen är ju slående alltså du gillar verkligen äh, motstånd vägs. Ja, det är, väl, det är väl med detta förhållande att det alltid finns gränser. Alltså, vi vill ju gärna tänka att vi skapar en värld där allting är gjort och fritt. och så, va? Men ja. det är ju det är en lögn. Alltså, du har alltid gränserna. Och, och konstens uppgift är att, är att markera dessa gränser. Och när man får ett intressant fall så blir det ju ditt liv i luckan, Och det är ju det som är konsten nu. Ja, du har skrivit på din blogg. Det modernistiska traditionsbrottet lever i Egentligen är det ingen stor sak om det inte var för den rådande ras -historien. Och just därför får vi höra den enstämmiga sången från de, de kränktes kö kör och deras anhängare. Det är liksom uh, uh, vad vi pratar om här. Alltså modernismen är tillbaka i Sverige av alla städer. Ja, fast den är ju omvänd alltså. Amen. Det är en perverterad modernism alltså. Så att äh, Man kan inte stiga ner samma flod två gånger, alltså, men det, det, det har paralleller med det. Va? Man får liksom börja igen. Alltså, nu har vi fått stopp liksom på, på saker och ting som tidigare inte var ett stopp på. Alltså, det, det här förbudet, förbjudet, det här förbudet och, och Det finns massor av uppgifter att ta i tur med det. Är du till höger, Lars Vilks? Nej, det är... Alltså, det, det, jag tror liksom att höga vänsterperspektivet har inte mycket mening i sig längre. Var, Men, var, var befinner du dig politiskt? Ja, jag är väl ingenstans. Det alltså. <laughs> skulle väl vara till vänster i så fall. Ja. Du, du, du, I gamla dagar, då var du till vänster. Ja, visst. Ja, ja. Alltså, kan du berätta är... lite om det? Var, var, varför blev du vänster? Varför ja, du var kunstnär? Eller, eller ja, det, man. det är ju det är ändå så. uppror mot kapitalismen, stå upp för de svaga... Det, jag menar, det var ju en rimlig uppgift. Det var en rimlig uppgift, liksom, att den lille mot kapitalismen, alltså, det, ja. det var ju en som skulle göra, alltså en, så småningom så skapade vi ett samhälle där vi inte längre hade något politariat, alltså, och då var det ju inte längre så aktuellt att hålla på med det där, va? Men jag menar, det är också en fråga om en insikt, alltså, det jag trodde som liksom att kapitalismen var en form av ideologi, va? men det är ju inte det, va? utan det, det är på något sätt ett praxis, tillstånd. Ja. Alltså. Och det, man inser då liksom att det enda du kan göra det är ju att försöka begränsa de negativa verkningarna av kapitalismen. Alltså du, det är svårt att göra någonting annat. För det här med att införa ett, ett kommunistiskt system, alltså det man, man ser på experimenten som har gjorts, alltså hur illa det har gått. Mm -hmm. Och det beror på att vi, de, människan är liksom inte kommunistiska. utan kommer liksom alltid att bli kapitalistiska eh, på något sätt. Alltså därför att någon vill ju arbeta lite mer än någon annan och någon vill tjäna lite mer än någon annan och andra bryr sig inte var så att du får liksom hela tiden en obalans bland människorna. Alltså du, du hittar liksom aldrig den kommunistiska människan. Det är bara en teoretisk begeelse. Ja. Det är konst kanske. Konst? Ja, det är en Fiktion. fiktion. Man får komma ihåg det, alltså konsten ska alltid vara en fiktion. Alltså det är inte på riktigt. Ja nu har du ingenting politisk. Nej. Ett, null. Ja, jag är konstnär, en, konstnär, alltså, en konstnärs uppgift är ju att leta fram etablissemangets konventioner. Alltså sen får etablissemanget vara precis vad det vill. Alltså det är lika illa alltid. Alltså. Om det är vänster eller höger. Alltså. Vi har tio minuter uh, tillbaka och jag tänkte kanske vi kan pröva att vara en liten bit uh, konstruktiv. Jeg ved ikke om du, om du holder på med det, eller også. Hvorfor man gør det i Sverige, om man skal ændre denne, denne strukturelle øh, sammenvækstning, om det heller det så, mellem venstre og kunsten? H Hvor kan man ligesom springe denne allians? Hvor kan man befriere kunsten fra venstre i Sverige? No, det er jo et kæmpe tabu, eller hur? No. Det er. Um det är så förändring att förändringar tar sin tid. Och vi har, inte, vi har inte riktigt nått maximum ännu. Alltså för att, um, det kan bli värre. Är, <clears throat> ja, alltså värre och värre. Alltså. Men du kan ju också säga det alltså att det vi talar om här <clears throat> är ju en diskussion som är bekant för uh, praktiskt taget alla som är inblandade. Man har liksom mm. olika sätt att försöka förklara bort det. Och. Alltså att man förstår inte allvar i det. Och vi, vi har ju i Sverige en växande rasism alltså och... Högervindarna blåser ju igenom Fascister och nazister och samlas i, till skokar i hela Europa. Alltså, och vi, snart har vi andra världskriget igång igen. Det alltså, tror det, du? Nej, alltså, det, är en, det, är en, det är en diskussion. Ah. Det är ett underlag liksom, för att bibehålla den här faran från höger. Men så småningom så kommer man säga liksom att det här är ju bara en, en, en, en konspirationsteori. Va? Så mm. att där är liksom inte någon, någon sån resurs. Va? Så det kommer ju på något sätt att blåsa bort. Va? Och, och det är väl då man får tänka sig att man, man kan nyansera bilden och förstå liksom att rasismen var också den, en, en, en, en konspiration som man levde igenom. Mm. De förändringarna kommer att hända. Liksom, autom liksom automatiskt? Ja, alltså det är så att det mångkulturella samhället är ju ingenting man ska understödja på så sätt att man gör det är mer mer till ett statligt projekt. Det är ju någonting som, som är vår tid. Mm -hmm. Kulturerna blandar sig med varandra och, och det kan ingen stoppa. Alltså. Det behöver man inte lägga sig i, alltså, för den, den processen är liksom en del av vår tid. Och, och det är också, men det följer liksom också problemet att få en, en jämlikhet mellan de olika medborgarna som man får va. Genom att man har massa lagar som, som ska kämpa rasismen, alltså så bibehåller man ju då rasismen. Alltså. Hur Ja, när du definierar en, en grupp som svag alltså, så är den ju då svag. Alltså, de här är liksom inte riktigt eh, så bra medborgare som vi är. De klarar inte av det här. Va? De är, de de är, är, barn. Ja, de är lite, barn? Ja, de är lite som barn. Va? Så att vi måste stödja dem. En dag ska de liksom bli lika duktiga, men det är långt kvar. Liksom. Så att, eh, allt det där måste man bli av med. Mm. Om du ska säga en sak som håller dig din motor kyrdande, vad är det? Ja, motståndet är livslut. Ja. Man ska vara rädd om sina motståndare. Jag menar, jag är ändå väldigt glad åt att människor ser negativt på mig- för det visar att I'm still alive. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jälving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till elva. och Vill du följa oss och gå in på Facebook Danmarks röst. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.